Bini saya tengah mengandung sekarang ini Dia buat perangai yang tak menyedapkan hati saya Bagaimana mau jadikan dia punya perangai Seperti sebelum mengandung Perempuan bila mengandung Macam-macam benda boleh berlaku Tak batu kita kena faham Tosor kita marah Sebab Mengandung pregnant ni Ruh masuk dalam ruh Tak Tubuh kita ni ruh Isteri kita dia ada ruh tak? Ada kemudian tiuk roh bila? umur 4 bulan sebelum nak tiuk roh janing itu Allah sediakan untuk menerima roh sebab tu dia mutuh lepas tu pelik-pelik orang kata nak makan nasi banyak orang ni jenis sakit keting orang ni jenis jadi malah orang ni peseng tidur banyak orang ni jadi nak duduk dalam bilik mandi semua kita jumpa seorang perempuan dia bila ngandung pelak lagi dia kena mamah meto. Orang Malaysia yang tahunye suami dia cerita ke kita. Steri saya pelak tak? Apa? -apa? Dia mamah meto. Hak lama-lama tu pecah mamah. Darah dak? dah darah. Tapi itulah menyakit dia kalau ngandung. Pelak lah, tak? Ha jadi bini kita nak mamah buah epa dak pelak. Nah, kalau mamah meto balik awal gitu. Neh. Ha. Jadi macam-macam benda yang berlaku Ada yang jadi nak makan sok mo Ada nak makan hot plate Cari lah eh, Siapa suruh muak dia mengandung ha. Pasal kekki dia nak melahirkan anak Berjuang dengan nyawa da. Kita takkan dah nak pergi cari Barang si kek tu susah Bini kita kan Tu kata bini orang lain dok macam bini saya Dan awak kena takkan sama mu nak serupa sure sama dengan bini orang lain nak kawin bini orang lain nah. nah jadi nasik kadang-kadang kita dapat bini ni pelek-pelek nah macam-macam nah. kita tanya tengok dalam majalah Pa and Ma tu dia ada tulis keadaan apa namanya uh, alohan pelek-pelek dalam majalah wanita nah no. oh ni bini nak makan banyak hok oh, ni nak makan angin ni jenis oh, berahi oh, ni tak boleh bau minyak masuk ani oh, tak leh bau minyak motosikal. Faham dak? Ha. kalau laki dia start on dakak, uh, jadi nak mutoh. Kalau dukati, dak. Nah, leh. Nah. Macam-macam peseng. Nah. Ha. Nah. Terimalah dengan seadanya. Nah, pelik-pelik lagu mana pun. Cuma kita tak pernah dengar lagi lah bila bini dia mengandung, ala dia, bini dia suruh kita kahwin seorang lagi. Ha nah, tu tak ada tu. Eh, nah.